karibu mpenzi mtazamaji wa Mruguru TV kipindi hewani na kipindi hiki kinaitwa tiba asili leo niko na dr Mruguru kama mnavyomuona hapa ni daktari ambaye mnamfahamu vizuri sana So ni miamokuwa nae katika studio hizi za kwetu ili kuweza kumuliza maswali. Aya maswali yatakuwa ni moja ya faida kwa kue mpezi mtazamaji wa Mlugu TV. Na pia sisi tulukuwepo hapa studio. Habariyakum ah, doktor. Ah, Tunapishikuru mungu. Salamu alikum. Wa alikum Sasa doktor mimi ni na maswali kwa ajili ya watazamaji. Wengi ambao waleweza Kututumia maswali, tumeajaribu kuangalia na pia tumia chambua yeah. sio mengi. Swalilangu wa kwanza nukona taka kufamu. A, pia watazamaji wa nataka kujua. A, ebu tueleze hivi jini ya akiwa amezana binadamu. A, mtoto huwa ataishi upande gani? Upande wa mbujini nini? Au upande wa binadamu? A, kwanza niseme nitemunguliza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwenye wingi wa rehema na amani na pia tuombe wale wenzetu walio na matatizo kwamba wasivunjike moyo Mwenyezi Mungu yupo kwa ajili yao na anaweza kuwasaidia lakini nikirudi katika swali ambalo leo niuliza nishakukutana na swali kama hilo kuna mtu naye hivi kuna uwezekano wa jini kuzana binadamu. Ndio. na binadamu nikamwambia ndiyo na akaniambia tena sasa kama kiza mtoto anaenda hapi. <laughs> Nikambia ni jibuzuri, kufaamishwa, lakini pia inatakiwa kidogo heli muhiru kwa pana. Ndugu mpenzi mtazamaji na wanamtangazaji, ipo hivi, kwanza majini wengi wanawezo kuzana binadamu bila wasuasi. Lakini watoto hao wanaozaliwa katika upande wa kijini huwa hawaishi katika koza wanadamu. Kwa sababu, jini wana zana wanadamu kwa kutengeneza koo yake iwe kubwa. Watoto wanarudi katika za kijini na huwa wanapewa kazi maharimu na hawa, hawa hawa majini wanu, hawa wanadamu ambao wanaozaa watoto wa kijini nitakuja kukupa na dalili zake zote kwamba mtu anakuaje anazaaje mimbake na kuwa miezi mingapi na inakuaje Wakisha za tayari wale watoto wakiwa katika falme za ujinini kule nakuwa anakuwa hawaishi kwa muda mrefu anarudi duniani ndio pale unakuta kuna hawa wanaitwa vibwengo Sawa kunakuta kuna wengine kuna naituwa vibwengo, kuna wengine wanakuambia tumemwona kibwengo semflani, kafanana na mtu fulani, tumemwona katokea mala kafanya hivi, mala tumemwona si shetani kapita sehemu Hawa ni koa ambazo zinakuwa zimezaliwa katika fulme za wanadamu, lakini hakunaakuwa hapo katika fulme za majini, wao wanakuwa wanaishi duniani kama kawaida. Lakini majini kabisa ambao Mwenyezi Mungu amewaumba, wa wao nao wanakuwa wengine wanazaliana wenyewe, hawa wengine wanakuwa katika koo za hatari. Kwa hiyo Wale wanaozaliwa na wanadamu utakuta kuna mjini anazaa na mtu ambaye yule mtoto sasa ameshakaa katika upande wa jini atakaje kurudi katika upande wa familia ya umamani. Unakuta katika familia hiyo, ananza kusumbua. Mwingine nakuta anasumbua wadogo zake, anasumbua mama, anasumbua watoto, anasumbua nini. Mwingine hata kuuliza vipi wemba hivi katika koko yenu nyinyi ubisi wa babu yenu mizimu babu zako ndio ndio kusumbua ndio maana ameja kukuletea uganga unakuta mgeni anatolewa tujini jini kampanda kichwani tayari na mganga na ndio asilimia kubwa anaambiaga wane wane waganga wengi wanaopandisha mimi wagonjwa Sina maana kwamba na wazara wapana ila naita wagonjwa kwa sababu jini anepandisha. Huwa mwingine mwenye wa kujua uchawi na unye kwa kujua majini. Anawezo kukusoma we mganga kwamba unapandisha jini gani. Na nifanya kitu gani ili niweze kumfunga jini wako ili minipigia kitu iki bila kujua. Mfano nasema ata mchawi ambaye netu kumchanja mgonjwa ani kufanya kingaza kumchanja mwilini. Huwa pia vile vile zinawezo kutenguriwa kwa sabu mimi nikija nasoma tu. Una chale za ngapi? Una chale ina fulani na uwezo nikachukua mtoto la ndizi, nikachanja chalea zako zipo ngapi, nikapaka dawa, nikaisoma nyota yako, nikavua, nikakuchapa. Kwa hiyo zote zinawezekana. Kwa yo, majini hawa wanapozana na wanadamu. Kwanza jini anapompenda binadamu huwa anampenda katika njia mbili. Mara nyingi watu wanaeva nguofupi. fupi na wanyewe paka wale wale wanotumia sana mafuta yale makali, ni yani marashi makali yenye kunukia sana. Majini uwa wanapenda sana. Kwa hiyo, kikuta binawele, unajua kama mabinti uto saivya naeza kaenda kaoga, hakimadiza kuoga naenda kwenye kioa naanza kujiangalia mwili mzima, akiwa yuko uchi. Sasa katika kioa peki yake, kioa ndo kinaita majini. Kwa hiyo, kile ukiwa najiangalia, ukiwa hujavaa nguo, jini, mahabat, anakuwa na tamani. Anajua umisubieni, umisubieni wa kiume, anakuwa na tamani kwa mpata, Mhumbile ubinti ameumbika vizuri. Kwa hiyo ninachokifanya ni kuja kuingia kufanya nawe tendo. Sasa kwa sababu ni jini ana na umuone, anaweza kaja kuingia. akaanza kukubembeleza, kukutania nini mpaka kutafutia usingizi, ukalala, ukianza kulala huo usingizi tayari unakuja kumona. Dr. Mruguru sala yake ni hii hapa kwamba sasa nianze kufanya nae shughuli. Na ukero kiaangalia ni Mruguru, tayari wewe unakuwa umeridhika kabisa kwamba sasa mimi ninafanya kazi na unakuta mpaka unamaliza kabisa unakuwa uko vizuri mpaka unamaliza kila kitu. A wengine akiamka anakuta kabisa kila kitu kama ametoka kuingiliwa na mwanaume. Ananza kushanga hapa kuna tatizo gani. Sasa wale majini ni wajanja. Ukiwa unawaza kumtafuta mganga au unaenda kwa mganga akamtoee. Yeye yule jini anakuwa anajua kisa kwamba huyu anakwenda sehemu kuenda kwenda kunitoa mimi. Na sidhani kama kuna jini anapenda apewe talaka. Kwa sabu tayari stare yake nini anakuja anafanya na wewe? Na wewe unaenjoy kila kitu ukikutana na mwanaume mwingine sasa. Yeye yule jini anasikia wivu. Kwa nini na mwingine? Ndopala unakuta manamuke naenda na maname, leo kesho maname kamukimbia. Hameenda hapa kesho kuto mwanamke naye kamkimbia. Amefanya hivi atatendo ajafika tayari. Maname anamona si kitu, ugombi kila siku na nini. Lakini ndani anjozi, anakuja. Najini huyu mara nyingi anajitahidi sana, sana, sana kufarakanisha ndoa. Yani atakikisha mpaka anakuja kukuaribia. Kwa sababu apendi uishi na mtu, apendi uwe katika maisha, jari kwa mazuri. E kazi yake ni kumjaza maname ya sila, au kumjaza mwanamke ya sila, ili mwonane si k kwa nyinyi wote labda mpo kawaida mpaka pale atakapoamua yeye mwenye kuwa kuaribia. Akisha kuaribia tayari jini huyu anakaa pembeni kucheka ujinga kwa kuendabaki kuwa majuto kwa mwanome anaanona hamna tatizo bora ni tafute mwanamke mwingine au maisha mengine lakini tayari yeye haribu, anafanya shughuli zake na hii mara nyingi sana wengi wanakumbwa na viumbe hawa huoga mara nyingi kutibiwa kwa na kuwani shida kuamini kwa sababu mwingine kumbwa na jini huyu mwingi akiambiwa bwana una tatizo la jini fulani Atambia atashangeka naye muda mrefu mbona sioni. Anyway, ngoja mimi zangu sehemu fulani nikachukue tu hivi au nikafanye mambo yafani hivi, nimemaliza. Imagine hao watorei kwa njia hizo. Hao majini wana akili sana. Yeye anaangalia kuenda, na kwenda nafanya kazi, yeye na kape mbeni. Ukitoka na kama kawaida. Kwa ni mtu ambaye wakukutesa. Shida ya ujini sasa. Shida ya ujini anapomuingia mwanamke. Kama yupo kwenye mahusiano ya kawaida, atayakoleza mahusiano haya kwanza. Alipokuwa na akili. Ayakoleze mahusiano ili kwamba nyinyi ndo Mefikisha ila mkitaka kufikia lengo, hanakuenda anaaribu. Mala nyingi ishara ya ujini, mwanamke ananza kutoka uchafu mwa chini ya, sehemu za siri. Yani, ni mfano wa ile PID. Lakini unakuta anakuenda kutumia dawa za PID au unakuta kupima tatizo wana. Lakini tu gafla. Mwanaume ya kimungiria nakutana uchafu. Wakati mungiria kika, nakuta mwenye uchafu wa mtoki wala nyingi. Kwa hiyo pale, inanza kumtengenezea mwanaume kuanza kuchukia lile tendo, taratibu kwamba anaisikia kitadha mwanamke yule ni mchafu nili ni shida inaanza pare. mwingine anakwenda kuharibu maumbile kabisa ya mwanamke kwamba kwenda kufunga zile njia kufunga zile seli ambazo mwanamke zinaanza kumpa hisia ya uhamasa unapokuwa na wewe kwao unakuja kujikuta mwanamke akiingia na mwanamke anaanza kupata maumivu tena anaumia sana hafurahi tendo lakini wakati akipata usingizi yuko peke yake yule bwana kishamjia aisee Ata atasema kuliko hata mume wangu alipokuwa hujini na akili. Kwa hiyo uwezo sasa unajua hakuna hakuna mbegu inao pandwa pasipo, pasipo kuota au pasipo Mtu anapanda mbegu ili atarajie mavuno. Kwa hiyo anatembea na yule mwanamke kwa niaba ya kutarajia kupata ko, yani kupata watoto. Mnamke huyu ataanza kupata ujauzito na atapata dalili zote za ujauzito kama alipokuwa mjamzito kwa wa kawaida. Kwanza tasiku zake zitafunga, kwamba hatopata hezi kwa, kwa wakati ule sahihi kiziki funga siku akienda kupima uji hospitalini anakuta ujauzito hana lakini siku zimefunga sawa na wakati mwingine anaweza akampa imani akamtolea siku labda siku moja tu akamdondoshia tupap afu akakata jumla Akashanga, na hii mara nyingi hata wajawazito mmoja mwingine anakuta inamtokea anakwenda ujauzito anakuwa ujauzito inamtokea damu mara moja mara mbili akaenda hospitali anambia bwana yumepunguza tu shida yote. kwa hiyo ndio lipo mimba za kijini unakuta anakwenda yule mwanamke anapima ujauzito mimba hana lakini dalili zote maziwa yatamuuma tumbo linakoroga lile kamba la ile la kuuma linauma chefu kama kawaida atasikia hali kabisa kama yeye ni mjamzito anaona kana kwamba mimi hapana lakini mimba yetu hii ya kijini mara nyingi huwa inakasi kwa saba mwisho 14 ambao ndo mimba ya jini haisifiki siku miezi tisa huwa ni siku saba mpaka 14 ambapo baada ya hapo mwanamke ataanza kupata njozi za uchungu yani anahisi uchungu kabisa wa kutaka kwenda kuzaa Zilenjozi sianza kumsumbua tatatibu lakini kipindi na kumsumbua njozi, atasikia tumbo linaanza kumkata mfano wa pin tumbo la period ukuta kipindi kirefu amekaa kupata period anaisi tumbo linaendelea kumsumbua chini ya kitovu yani la la period lakini Njozi anazoota anaukuta anaota kwamba anazaaa ikifikia siku anakwenda reba kabisa katika reba za kijini yule mwanamke atazaa na anazaa mtoto kabisa, yani mtoto kabisa Na huivyo anamuona kwamba mtoto ni mezaa ni huyu Lakini pale mwingine nakuta nazaa, anauta hamezaa nyoka mwingine anazaa, anauta kazaa lambda mbu, ameota hamezaa mdudu wa ajabu, memzaa lambda mtu wa ajabu Lazima haote kiumbe cha ajabu wa mbeme kwa sababu ni jini Akisha pale, yule jini, ndo anakuja kumpurizia ufahamu sasa huyu mtu Akimpurizia ufahamu huyu binti akija kushituka, anajikuta ameingia katika periodi Yani naingia katika siku za, kwa Hamesha za, kwa wanaingia katika siku kama kawaida. Hamanatahini meota ni mezara, lakina miamuka subuhi, nimeanza period. Sawa, kama hiko nameweka ambia hali ya kawaida, takutabda nitoto za kawaida, lakini tayari, hamesha za. Sasa, maziwa ya kumuuma. Na wakati mungine wengine wanakuta kasa maziwa ya naanza kutoka kabisa. Kwa mami ni koji mpona kama nimeona, nimejigeni kama nikuwa na mimba, nimejitemisha baada Ya hii period yaona kama nimeharibu mbeza wakini na maziwa ya na, na Sawa, mtu huyu kwa siku, j ananyonyo asubuhi ananyonyo mchana ananyonyo usiku wa manane kama amekunyonyo asubuhi mchana amekosa usiku wa manane lazima usiku wa manane lazima aje anyonye kwa hiyo jini anapotaka kumnyonyesha mtoto wake lazima huyu mwanamke apate usingizi wa ghafla utakuta kama alikuwa kazini ananza kusinzia kazini yani lazima atapata usingizi alaone semu ilikuwa nzuri aende ya pumzike. wakati analala jini huyo dakika anamleta mtoto anamnyonyesha kimaliza anamrudisha ujinini ataishi katika maisha yao mpaka anakuwa sasa kishafika mkubwa jini anakuja kumpa upeo lakini upeo atakempa yule mtoto anapewa upeo wa kijini wa nguvu ya kijini kwa sababu anakuwa si mwenye kuonekana katika macho ya kawaida na wengine sasa unakuta wengine wananyota nyota kali ambapo jini amekuja amempenda kabisa kiukweli ndani ya nyumba unakuta anamletea mtoto analia usiku anasikia kama kuna mtoto analia usiku anaanza kungaganga bwana mimi usiku wa 8 nasikia mtoto wangu analia sawa anatambea hawa watoto hawachawi wawanga si nini lakini hali inakwenda yiko vile vile baada muda nakuwa nimesikia kimya mtu huyo wakati mwingine nakuta na lala. anahisi kabisa anaitwa mama paka nashtuka nani ananiita mama unakuta na hivyo yule jini anaanza kupewa mazoezi kuanza kuanza kufamu ile, ile, ile, ile familia. ile familya sasa kinachokuja kutokea yule jini akitaka kuja kuishi na mama duniani anapewa nguvu ambayo anaambiwa tafuta Familia ya yule mama yako. Akisha yona ile familia anatafutwa nani ya kuingiwa yule jini. Inategemea kama mungine ni mlevi ya mtu nene ya mutakuta. Anaanza sarujini ya naingia. Anaanza kumpa vitu uganga. Anaanza kumonsha vitu mchawi ya Anaanza kukinga ile familia. Watu ananza kumabana flani ya na majini. Ana majini ya uganga. Wanaanza sasa kuanza kutibia. Yule jini. Anakawa kwa pali kwa muda kwa sababu anataka kaya jilani na mama yake Lakini sasa huu jini anakuwa na muanzo na anakuwa na mwisho wake, Kwa sababu ikifikia hatua anataka kuondoka maana ataondoka wewe unataka kufanya uganga na kwa na uganga huna Na ndo ananza kuleta masharti, Na kitaji kuwewa jini huyu Yeye huwa anaangalia mwenye nataka ni muwe na ndo anapenda Sasa kwa sababu yeye ni jini upo muirini Anam, Anamtuma yule mbele kwa kwenye muiri Unatakua wewe mwanamuke waina falani unakuta anenda kwa mwanamke fulani lakini sio mpenda yeye mganga, anayempenda yule jini kwa sababu tayari ameshaingia kwamba umri wake fikia. sasa nataka owe. ailete katika mke wake kwenye familia ilele. ile. unakuta sasa anachukua mwanamke anamleta pale, mamake anamwita mkwe Uku. Lakini jini anakuwa anakaa kwa ajili ya yule mwanamke. Kwa unakuta mganga anaendeshwa kwa njia ya nguvu yule jini. Lakini akitaka kuondoka na katika familia yake jini, anarudi kule. Sio na Ndio mifumo ya majini wanavyoishi katika maisha ya wanadamu. Lakini Majini yao sasa, wana hathari zake wakati mwingine, kazi yao wao ni kuaribu. Kwa sababu katika dunia hakuna jini nzuri, majini wote ni wabaya. Sawa, kwa hiyo kazi wao ni kuharibu. Maa majini wengine ambao mpengine hawataki uja katika familia ya dunia ni wao. Nasema leo tunataka tonde duniani, tukatembe, ndona kuta wanakuwa alevi buengo. Jini anakuwa yuko binti, kabisa mzuri, anengia sokoni Unaweza uka mwitaji kwa njima usola Aka kukubaria Lakini mwisho wa siku anapokupeleka Anazaka kupeleka anaza semu, anakufunga sa nani na ni Anakufunga akiri, bako anakuja kushtuka Uweza guna mimu shari bikiwa Unakuja kwa mbeo banda nani, jamani mflantumenguika ya kadondoka yuko hoi Kakumba jini weo, kumbendo weo Hawa majini ambao wamekuwa mezariwa Wanakuja katika dunia, wajiwaishi na wazazi wao Nini unakuja mna kwa tamazako, na Tuongoza binti ambao humjui kumbe ni jini Usaandane usiku nakuta binti ya natoka ulamda poline na tembea pekiyake Hivyo ujiulizi, huku binti mzuri, huku kavani, kabu safi huu mjui katokea wapi nini wanza kumtafuta? Koni hawa awa majini ambao wanakuwa kovye Lakini pia, kuna uwezekano kabisa wa binadamu wa kawaida na kuajini. jini Endapo yule jini amekupenda mwenyewe Hakuna mganga weyote mwenyewezo wa kusema mimi na kuwozesha na jini tu ndoa kwa sababu hakuna mganga mwenyewezo wa kumtawala jini na kwenda kufungisha ndoa. Ndoa za kijini ni ngumu. Si menelewa. Lakini jini akikupenda mwenyewe, binti wa kijini kwamba alizaliwa na mwanadamu lakini yupo katika falume za kijini, amempenda binadamu yoyote. Anaomba ridhaa ya ujinini kwamba anataka nikaolewe na binadamu. Na kuna miaka anapewa kule kwamba tunakupa miaka kadhaa uende kaishi na huyu binadamu. Usiwe na hasila, usije ukamzuri. Ndwa anatoka ule binti, anakuja duniani, unakuta na mambia, tona from noia na mtokia binti, anamabimina kupenda, na wewe, kila kitu, kukupuzake mwanimu na nini, unanza kutajirika, unanza kupata bazi ya vitu, vitu kwa wewe, kwa sabu ulejini, anakuwa konae, lakini tu, ukiwa na jini, aukiwa mewa jini, usiwa inatamaa. Okay, Ukitafta mwanamuke mungini, hasiata kuzuru. Lakini pia mwanamuke wa kijini, utakiu kuoganaye. Kwa sabu mwanamke wa kijini, huwa ugagi na binadamu wa kawaida kuwa sababu yeye unaweza akaingia chooni akachomoa mkono akaanza kuosha akachomoa kichwa akaanza kukiosha kwa hiyo hautakiwi na maji anyooga mjini huwa anaoga maji ya mfano wa damu ya kuta maji yamebadilika yote nyerangi ya damu mafuta anayopaka jini anapaka mafuta kawaida anapaka mafuta ya kiujini ambapo wengi tunatumia mafuta ya trailer mafuta ya satanari yani mafuta satanari ndo mafuta anayopaka jini ambao mafuta haya ukiyapata ndo yanoweza kutengeneza Kwenye nguvu maharum na kuna vitu ambapo tunaviweka vinasababisha sababisha kuleta nguvu. Mina uwezo kutengeneza nguvu ambao nikakupa wewe. Ambao hiyo nguvu ni kikupa. Ni kikupa hiyo nguvu. kuwa na asila. Usigombani ata na mwenzio. Yani kitendo chukusema umukasilika. Ukatoa ile power. Unezo kamchoma mwenzako na moto. Kabisa wakawaida unu kwa shangama mwenzako wameungua moto gafla. Hii ni nguvu ambayo inatoka nafiketa katika vitabu. Vipo vimeandikwa. Sawa ambao tunatumia mafuta maru ambayo san sunhold mafuta kwa kupitia nguvu ya jua ambao majini kwa so majini wanasafi kwa kwa njia ya jua kwa na wapo wanosafiri kwa njia ya mwezi Sawa kuna wale ambao katika mwezi mwandamo na kuna wale ambao tunaoita katika jua kali kuna wale ambao tunaoita mwezi haujaandama wala jua lia wakali katika mawingu kuna tunangalia nyota gani tunatakiwa kutumia Sawa na kuna majini ambao hawa hawani hatari ambapo kimtuma ndani na na kwenda nafanya balaa na rudi ambapo hao wenye tunangalia nyota gani tunatakiwa tuipiga yako kwa sababu sheria hata katika vitabu watu wengi wanafeli kwenye utibuju wa vitabu hawazingatii nyota ya mtu unatakiwa uangalie huyu unayotakiwa kumtibu ana nyota gani sawa kwa vitu kama hivyo nafikiri nimeeleza kwa urefu sana maswala ya jini kwamba ana uwezo kuzaliwa na binadamu na anaweza kuzaliwa na kazana binadamu na watoto wakeishi ujinini lakini pia akaja akashy dunia ni pasipo sisi wanadamu kuwajua ila majini wenyewe wakawa najua kwamba watoto zetu na familia zetu na ukoo wetu ndizi zindapipo katika sehemu flani. Wenzetu mtazamaji wa Mloguru TV nadhani mmemmsikia Dr. JC alivyokuwa anaongea katika swali ambalo niliimuuliza hapo awali. Amelichambua kwa kirefu sana na tumaini utakuwa umeweza kujifunza kitu kupitia swali ambalo nilimuuliza kwa sababu nipo hapa kwa ajili yenu nyinyi wapenzi watazamaji wa Mloguru TV kuweza kuelimika ili muweze kujifunza na namna gani ya kuweza kuwafahamu majini. Nina maswali mengine hapa lakini kutokana na muda umetupa sana siwezi sana kumuuliza maswali ila nina moja dogo tu linaruhusu, ah uh, dokta hapa nina swali linasema kwamba je kuna uwezekano mtu akitibiwa hakiwa mbali? Ah ha, okay Swali leo wengi wanaliulizaga kwamba je, kuna uwezekano mtu lambda yuko warabuni, lambda mtu yuko Marekani. Wewe uko Tanzania inawezekana kumtibua kumtibu yupo huko? Mimi kwenye swali hili nalijibu kwa kwa juna kwa swali. Yani ni swali ambalo natakiwa nilijibu lakini jibu langu linakuja kwenye swali. Na mimi tunaomba niulize je, kuna uwezekano mtu ana wa korogo akiwa mbali? Kwamba mtu anarogwa na anapata matatizo. Nde, basi anatibiwa kwa mbari. <laughs> kwa, <sababu, laughs> kwa sababu kama unawezo kumloga mtu umuoni, umjui huko huko na una, una mrogo, unapata matatizo ushindoje kumtibu. Inamana aneweza kutibu, kuku, aneweza kuroga kwa kupitia ambari lazima aneweza kutibu kupitia njia mbari. Ujue uchawi, ha uchawi sio mpaka umshike mtu. Na sheria ya tiba nzuri ni ile tiba ya kumfanya mtu wa siwe ofisi. Yani ni tiba kumtibu mtu bila kumgusa ndo tiba nzuri. Tiba za kuhana kushika na wala umemshika ya nyungu uletea ni zile mnaileta nimbwembe za waganga sawa hapo ndo na kujikuta na sasa sisi binadamu imani yetu kubwa inatujia endapo pale tumefunikwa nyungu kwamba naonekana mimi ndo natibiwa imani yetu kubwa tu... nakupa tu mfano mfupi juzi nilipigiwa simu kutoka Warabuni kuna bwana na swala lake ambao amehangaika waganga wengi wameshindwa na swala yake ni jini ana jini wa kike yule jini yeye ndo amemvunja jamaa mpaka nguvu zote mwanamke amgusi wala hafanyi chochote na mehangaika ameshindwa amembea na mimi la dunia rafiki yangu Na nafanyaje mimi katika kuseti katika pande zangu nimegmundua ni jini gani yuko na lakini jini ule mimi kumgundua tu jini akanifuata Kanifata, kanambia ya mwalimu naomba usinaomba mwanadamu wangu yani kwamba simtibu yule mwanadamu sasa uzuri na mimi na uwezo wa kumiliki majini na uwezo wa nguvu za majini nikamjibu kumwambia Mwenyezi Mungu ametupa uwezo na Mwenyezi Mungu amekupa wewe uwezo. Wote tunamwabudu Mwenyezi Mungu huyu mmoja. Kama wewe unamwogopa Mwenyezi Mungu, basi na mimi namwogopa Mwenyezi Mungu. Yule mwanadamu naye pia, pia na anamogopa Mwenyezi Mungu. Nitamnusuru kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuomba tumnusuru. Kwa hiyo hapa nilipo na vita na huyo jini, na nilimwambia yule bwana, tiba yako ndugu yango, sitaki ufike ofisini kwangu. Wakati na kuja kukutibu mimi, naomba ukae huko mimi kwanza nitibu kwa sababu kama kiumbe menifata, ni anani nipiga mikwara na uwezo wa kumuita, na nikamfunga alafu nikamuita mgonjwa wangu nikampa dawa yani anaweza akafika baadaye ngambi anigambia nenda nyumbani shuli kisha lakini kazi kubwa tumeifanya katika vipango mingi lakini ukimleta mtu ofisini ah huyo huyo dini mjini mwenyewe anakuja yeye ndo anamtibia sasa sijui kama mgonjwa anatibia kwa mgonjwa mwingine bizni tazamaji wa mbugu tv nadhani swali hili amelijibu vizuri na kiurefu na kwa, kwa kimifano sana ah uh, wewe kama una swali lako uh, unaweza ukatutumia kupitia channel hii ya mbugu tv na pia usikose kusubscribe na kutoa comment zako na kushare video zetu ili kuweza uh, hii elimu kuzidi kwenda mbali zaidi na kama una shida yoyote basi namba hizo hapo unaweza ukapiga ili uweze kuweze kuwe, kujibiwa na kusikilizwa tatizo lako. Ah hii ni Nguru TV. Na daktar hapa swali lingine nataka ni nijue ni na umeeshika filimbi hapa. Sijajua hii filimbi. Eh hii kwako ina umhimu gani? Hebu tueleze kwanza. Ah unajua <laughs> Wengine wanajanijua mruguru katika vipindi vyangu vingi huwa anapenda kuweka gamifano iliyo hai, anapenda kuweka vitu vilivo hai. Hii filimbi ni filimbi ya kichawi. Sawa, ni wewe unayojiona ni filimbi ya kawaida lakini ni filimbi ya kichawi. Filimbi hii ambapo Tunawezo kuita katika yaani tunaweza uwezo kupiga filimbi hii na tukakutana katika ko za kichawi na tukaenda katika sehemu tukafanya shughuli zote za kichawi. Lakini pia filimbi hii Ni filimbi maalum ya kuweza kumkotoa jini ambaye anaitwa Jabali ambaye ni jini nyoka. Kwa sababu jini nyoka asili yake huwezi kumuita kwa mdomo wala kwa maneno. Jini nyoka anaitwa kwa maalum kwa nyimbo maalum yenye uwezo kupigwa kwa filimbi pamoja na kwenye uitikiaji wa kawaida. Kwa hiyo tunapokutana katika koza kichawi huwa tunaangalia jini gani tunataka kum, kum kumuita kwa ajili ya kufanya naye shughuli. Kwa kama tunamhitaji jini huyo tunata tukapiga mfano naweza nikatoa mfano hata sasa hivi nika nikakwambia nyimbo ya kutaka kuimba tu wewe ukao imba hiyo nyimbo mimi nikaipiga hii filimbi sasa hapa nikipiga hii sasa hivi tu naomba tusikimbiane kwa sababu nikipiga lazima hawanyoka wa majini watashuga na watafika apa. Hapa, apa. Doktor, ha, hapa hapa dokt hapa unataka nifanye mfano hapa, hapana, wana, hapa. hapa siya, kimbiza, na dokt hii kwa hili bwana hapana hapa sisi tukakimbizana hey, hapa tukavunja vyombo bure hapa ah ha, ha, ndugu ha, watazamaji no. Mpezi toza maji wana Mimi Kisema nipige miina wezo tunu nika kwambia kutapu nyimbo na eza nika kufundisha ambapo nyimbo ya kuimba huwa mara nyingi tunaimba. Apana ule kutapana. Apu tuishie apu apu. Tuishie tu apu apu. Mpezi toza maji wa Mnugu TV. Nazani ana. Leo mtangazaji yame wanyima uondo. Mimi taka ntonye shemfano na kuwe ni nyoka wangefika. Ambo ni nyoka wakijini lakini unapofika unajua kama wengine ni waoga. Hayo Wanayana... hayo katika ofisi yako dr. Oh, yeah, okay sana. Mpenzi <laughs> mtazamaji Bburugu kinachoendelea hapa. Tusie hmm. tukajia tukaribu vifaa maana huyu ukimwambia jambo atakalifanya gapo hapo dr huyu. Tunamjua dr yetu lakini pia lengo ni kutaka kuelimisha na kujua nini kinachoendelea na pia eh, kama mna shida zozote namba hizo hapo mnaweza mkapiga katika ofisi yake. Ya kajaribu wafanyakazi kazi wapo wataku, Watapokea Na pia mtatu atalifazenu Kama kuna shida weote Pia Unaweza mkonganishwa nae. Mimi naituwa Anko Jay. Nomba tukutane katika vipindi hivi Na pia usisau kutuwa maoni yako na kueza kusubscribe katika channel ya Mbugu TV. kucomment na kushare hizi video pia. Kiri hizi weze kuendea mbali mbali. Wepu wako? Kipindi kijacho basi nitaomba nifanya. Masabu mina sipendagi mtasi matakuari kwa natania. Kipindi kijacho Nitaomba ni peruksa, Dokta, kufanya hapo apa ni studio zetu, ah. e, kwenye hili tunomba ili kwenye masuala hiyo yale ya kama ya kutoa e, ah. <laughs> ha ha ha ha ha ha ha ha ha kabisa ha ha ha ha filimbi. ha Asante ni mimi niseme waacha niamini waniwe kidogo nilemake na wageni wengi nendele na kazi. Okay bascreen. Ah mpenzi kila la heli pia na kama nilivyokueleza hapo awali maandisha hayo hapo namba zetu hizo hapo unaweza kuwasiliana na daktari kupichezo namba na kama una shida yoyote unaweza kuwasiliana kupiga hizo namba na wakapokea wakakusikiza shida yako. Nikutakia kila heri. Asante na kwaheri.